Dani Lámpát Dani Lámpát kapcsol. Köszönöm. Jó estét mindenkinek. Nyissuk ki a Bibliánkat Józsué könyvének második fejezeténél. Mátkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy tanulmányozhatjuk a te igédet. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy jöhetünk hozzád, hűhetünk a te lábaidnál, és gyönyörködhetünk te benned. Kérünk, Uram, hogy nyis meg a szívünket, és szeretnénk engedni azt, hogy az a maga, amit szórni, vetni akarsz az életünkbe, az jó talajra hújon. Szeretnénk, Uram, hogyha valóban tudnánk fogadni a te igédet, tudnánk meghallgatni azt, és megcselekedni. Kérünk téged, hogy formálj bennünket az akaratod szerint, és taníts minket, Uram, Te bölcsességet szerint, Te fiad nevébe kérünk. Amen. Amen. Józsué könyvében azt látjuk, hogy Izrael hogyan veszi birtokba azt, ami az övé, azt a területet, amit Isten nekik adott. És ez egy előkép arra, hogy mi hogyan vehetjük birtokba mindazt, amit Isten nekünk ad, mindazokat a mennyei áldásokat, amikkel Isten megáldott bennünket. Látjuk azt, hogy korábban is volt Izraelnek alkalma arra, hogy bemenjen az ígéret földjére, de mégse tették, nem hitték azt, hogy képesek rá, és nem hitték azt, hogy Isten alkalmas őket átvinni a földre. Nem bíztak az ő szavába, és nem bíztak az ő ígéreteiben. És itt láttuk azt a múlt héten, hogy Isten egy háromnapos felkészülési időt adott Izraelnek, hogy készüljenek föl, még mielőtt a Jordánon átkelnek, készüljenek föl erre az átkelésre. És itt ez alatt a három nap alatt történt egy nagyon fontos esemény, ami rámutat arra, hogy Isten miért is. Miért is akarja, hogy bemenjünk az ígéretnek a földjére? A kettes fejezet egyes versétől fogjuk olvasni. S Józsué, a nunfia elküldte Sittinből titkon két férfiút kémekül, mondva, hogy menjetek el, és tekintsétek meg azt a földet és Jerikót. Látjuk azt, hogy Józsuéra bízta Isten a vezetést, a népnek a vezetését, hogy bevigye őket az ígéret földjére, és Józsué titkon ebből a zakácosból elküldött két kémet, hogy nézzék meg Jerikót, meg nézzék meg azt a földet, amire majd bemennek. Józsuénak ez egy hitéről való bizonyság, amit tett. Ha emlékeztek, ő maga is kémként már járt a földön, nagyon jól tudta és ismerte, hogy milyen az a föld de most, mint vezetőként, mint hadvezérként kellett ott állnia, és vezetni Izrael, és úgy gondolta, hogy Isten ígéretére támaszkodva tesz valamit, és elküld két kémet. Józsué tudta azt, hogy befogják venni a földet, tudták azt, hogy befogják venni Jerikót, de mégis úgy döntött, hogy elküld két kémet, hogy felmérjék azt a a hadsereg számára, hogy hogyan lehet a legjobban bevenni a város. Most nekünk már így könnyű a történeteme végéről, mert tudjuk, hogy hogyan vették be az izraeliek Jerikót, de itt ebben a helyzetben Józsuénak még fogalma se volt arra, hogy Isten hogyan fogja a kezükbe adni ezt a várost. Lehet, hogy Józsué az Amálekitákkal való csatára emlékezett, arra a csatára, amit neki kellett vezetni, ahol Mózes közben imádkozott Áronnal és Húrral együtt. Lehet, hogy arra gondolt, hogy hasonlóképpen fogja Isten Jerikót is a kezükre adni, hogy csatát kell majd vívniuk. se volt arról, hogy majd a városfalakat Isten fogja ledönteni. Ebben az állapotában József csak arra tudott gondolni, hogy Isten megígérte azt, hogy övéké lesz ez a város, megígérte azt, hogy befogja őket vinni, és ez szerint cselekedett, az Istenbe való bizalma szerint cselekedett. Azt is látjuk, hogy titkon küldte el ezt a két férfit kémül, és biz, minden bizonyal oka volt erre Józsuéna. Viszemlékezett arra, hogy mi történt akkor, amikor nyilvánosan küldtek el 12-t, és az egész népet megingatta az a jelentés, amit a kém hozott a 12 közül, és az egész népet felkavarta, és megakadályozta az egész népet abban, hogy bemenjenek az ígéret földjére. Lehet, hogy ezért is költem Józsué titkon ezt a két kémet, hogy neki jelentést hozva valós helyzetről tudósítsák őt. Lehet, hogy a nép közül sokan nem értették volna az, hogy Józsué miért küld kémeket az ígéret földjére, mikor már maga járt ott korábban, mikor Isten megígérte, hogy jövéké a föld, mikor az egész nép bizonyságát adta annak, hogy követni fogják Józsuét, és bárki, aki a szava ellen szegül azt meg fogják kövezni. Azzal, hogy Józsué kémeket küldött el, lehet, hogy a népben megingott volna a Józsui iránt való bizalmuk, és lehet, hogy azt gondolták volna, hogy azok a vezetői képességek, amiket Mózes látott benne, vagy ami, ami alapján rábízta ezt a tisztséget, nem voltak igazán helyén valók. Ezért Józsói titkon küldte el a kémeket, és várta azt, hogy miket is fognak majd visszahozni, hogy jobban fel tudjon készülni arra, amit Isten, Isten megígért neki. És ez nagyon fontos mi életünkben is, hogy megértsük, hogy amikor Istentől ígéretet kapunk, vagy Istentől konkrét vezetést kapunk, akkor bíznunk kell abban, és azt szerint kell cselekednünk. Úgy, ahogyan Józsói is azt szerint cselekedett, amit Isten mondott nekünk is, kell aktívan lépni és menni abban a terben, amit Isten felfedelődtünk. És látjuk azt, hogy amikor a kémek mentek, olvassuk a kettes fejezet egyes versében tovább, elmentek, és bementek egy parázna asszonynak a házába, akinek Ráháb volt a neve, és ott háltak. Ráhábban, a parázna nővel itt ebben a fejezetben ismerkedhetünk meg, és akár hányszor a Bibliában olvasunk róla, Ráhábnak ez a jellemzője, vagy a jelzője, hogy a parázna nő olyan, mintha ez lett volna a családi neve, mert mindig úgy olvassuk, hogy Ráhába parázna nő, Ráhába parázna nő. Isten, amikor megemlíti Ráhábot, mindig így említi meg. És látjuk azt, hogy ő Jerikóban lakott, és az ő házába mentek el a kémek. Jerikó egy oázisra épült város volt, ami egy sivatagos völgynek a közepén volt és erre az oázisra építették a várost, és hatalmas kőfalakkal volt körbevéve. És Isten ezt a két férfit a Jordánon átviszi, és elvezeti őket egészen Jerikóig, ami nem volt olyan túl közel a Jordánhoz. És utána Jerikón belül is, amikor bejutnak a városfalon belül, Isten egy parázna nőnek a házába viszi őket. A Héberben ez a szó, hogy parázna asszony, ezt lehet fordítani úgy is, hogy fogadós nő. És nagyon sokan megpróbálták ráhábot felmenteni ez alól a szégyenteljes jelző alól, de a Héberben ugyan lehet fordítani úgy is, hogy fogadós nő, meg úgyis, is, hogy parázna asszony, de a görögben, ahol szintén említve van ráháb neve többször is, a jelzője az egyértelműen. Azt mutatja, hogy Ráhá valóban parázna volt, ez volt a foglalkozása, nem pedig fogadós nő volt. Ezeket a kémeket Isten idehozza az ő házába, és belem nagyon felmerült a kérdés, hogy mit keresnek ezek a kémek, pont egy ilyen asszonynak a házánál. De ne felejtsétek el, hogy titkon mentek oda, kémekként mentek oda, és hát az egész városba a leg titkosabb vagy legvédettebb hely, pont egy ilyen asszonynak a háza lehetett, ahol nem, titkok nem nagyon kerültek ki, de mégis érdeklődhettek így az egész nép felől, és így kerültek Ráhábnak a házába, és ott aludtak. Amikor pedig megjelentették ezt Jerikó királyának, mondták, íme férfiak jöttek ide az éjszaka az izrael fiai közüle földnek kémlelésére. És akkor küldött Jerikó királya Ráháphoz, és mondta, hogy hoz ki azokat a férfiakat, akik bementek hozzád, akik házadba mentek, nem a, mert azért jöttek, hogy kikémlejék az egész földet. Az asszony pedig fogta a két férfit, és elrejtette őket, és mondta, úgy van, bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem tudom, hogy honnan valók voltak, és kimentek a -e férfiak kapuzáráskor a sötétben, és nem tudom, hová mentek a férfiak. Siessetek gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig ő felhágatta őket a házhéjára, és elbújtatta őket a száras lenn közé, amely neki a házhéjára volt kirakva. S utánuk siettek a férfiak a víz, Jordánhoz vivő rév felé, a kaput pedig bezárták, azután kimentek azok, akik őket üldözték, miután kimentek azok, akik üldözték őket. Látjuk azt, hogy nem maradt azért részrevétlen, hogy ezek a kémek bejöttek a várfalakon belül, és azonnal mentek érdeklődve Jerikó királyához a követek, hogy Jerikó királyától a követek ráhához, hogy mi történt adja elő ezeket az idegeneket. És látjuk azt, hogy Ráháb a hogy kiadta volna az izraelitákat, befogadta őket békességgel, és... Aztán elrejtette őket a közé, a len közé, amit a házának a tetején szárított. Akkoriban a legtöbb háztető lapos volt, és ilyen időben, meg pláne Jerikóban tudták használni arra, hogy kiszárítsák a terményeket, és itt éppen lent szárított Ráháb. Ezek közé bújtatta be a két kémát. És látjuk azt, hogy miután Ráháb elküldi őket, elküldi ezeket a királynak a követeit, azok elsietnek a Jordánhoz vívő rév felé. És aztán a nyolcas versbe olvassuk, hogy ők pedig még le sem feküdtek, amikor felmentő hozzájuk az asszony a házére, és mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, és hogy megszárt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosan megolvad előttetek. Mert, mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a veres tengervizét előttetek, amikor kijöttetek egyittomból, és hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, a Szihonnal és az óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvatta mi szívünk, és nem támad többé bátorság senkivel sem miattatok. Bizony az Úr, a ti istenetek, az Isten fenn az égben és alant a földön. Látjuk azt, hogy Ráháb nagyon is fogépkony volt Istennek a munkájára, és itt ezekben a mondatokban ráhá elmondja az ő hitét, az ő bizalmát Isten iránt. Látjuk azt, hogy teljes bizalma van Isten iránt. Azt mondta, hogy én tudom, biztos vagyok benne, hogy Isten ezt a földet nektek fogja adni. Honnan tudta ráhá ennyire biztosan, hogy Isten nekik fogja adni a földet? Hallhatott Isten ígéreteiről. Hallhatta azt, hogy Isten mit mondott, mit ígért Izraelnek. És Ráhába, hogy nyomon követte az eseményeket, hogy mik történtek Izraellal, arra következtetése juthatott, hogy bizony, amit Isten mondott, megígért, az be is tartotta, és meg is cselekedte. Amikor említi azt, hogy mi történt a Vöröstengerrel, ez van, 40 évvel ezelőtt történt, hogy ő említi. 40 év telt el azóta, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból ezzel a hatalmas csodával. És Ráháb még mindig emlékezik rá, sőt úgy tűnik, hogy egész Jerikó beszél erről, egész Kánaán földje, az ígéret földje beszél erről, és visszaemlékeznek arra, hogy Isten milyen hatalmas dolgot tett akkor, amikor a vörös tengeren átkeltek. Emlékeztek a Sihon királyára, Sihonra és Ógra, az emoreusoknak a királyaira, hogy hogyan verte le őket Izrael, mind-mind Isten ígérete szerint. Teljes bizalma volt Ráhábnak Isten iránt, és bízott Istenbe, és tudta, hogy ő Isten, és tudta, hogy ő megcselekszi, amit ő szeretne. És milyen érdekes az, hogy Isten teljesen Isteni természet fölötti módon vezette ezeket a kémeket Ráhához, pont egy olyan személyhez vitte őket, aki, aki fogékony volt Istennek a munkájára, aki látta, hogy ő kicsoda, látta, hogy milyen hatalmas Isten. És ezeket a kémeket Isten használta arra, hogy bizonyságú legyenek ennek az asszonynak, és hogy az Istenbe való bizalmát megerősítsék minden bizonyal. Ráháb látta azt, hogy ő kicsoda, látta a saját életét, tudta, hogy mennyire nyomorúságos. Látta ugyanakkor azt is, hogy Isten milyen hatalmas, látta, hogy Mennyire, mennyire olyan valaki, aki betart minden ígéretét, és képes is megcselekedni minden egyes szaván. És tudta azt, hogy egy ilyen Istenre rábízhatja ő magát. A megtérésnek teljes jelét adta Ráháb ezekkel a szavaival. Akkor azt mondta, hogy bizony az Úr a ti Istenetek, az Isten fenn az égben és alant a földön. A ti Istenetek az Úr mindenütt, mindenütt. A 12-es versben azt mondja ráháb, hogy most azért esküdjetek meg, kérlek nekem az Úrra, hogy amint én érgalmasságot cselekedtem veletek, ti is érgalmasságot cselekedtek majd az én atyámnak házával, és igaziáltattak nekem, hogy életben hagyjátok az én atyámat és anyámat, férfi és nő testvéreimet, és mindent, amik az övék, és megmentitek a mi lelkünket a haláltól. Látjuk azt, hogy. Ráháb nem csak rábízta a saját életét Istennek a kezére, hanem még ott volt a vágya szívébe, szívében, hogy az egész családja megmeneküljön, hogy az egész családját rábízhassa Isten kezében. És kérte a kémeket, hogy hagyják életben ne csak őt, hanem az egész családját. És bizony az családjáért közben járva, kért bizonyítékot, bizonyságot a kémektől, hogy biztos legyen abban, hogy valóban meg fogják menteni őt és a családját. A 14-es verstől azt mondták nekik a férfia, ami lelkünket érje, helyettetek halál, ha meg nem jelentitek ezt a mi dolgunkat. És ha nekünk adja az Úr ezt a földet, írgalmasságot és igazságot cselekszünk velem. Hát, hogy csak írgalmasságot kérde, ők írgalmasságot és igazságot ígérnek alábocsájtotta azért őket kötelen az ablakon, mert az ő háza a kőkerítés falán volt, és az ő, kőke, ő, és ő a kőkerítésen lakott. És mondta nekik, a hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek el három napig, amíg visszatérnek az üldözők, azután pedig menjetek a magatok útján. A férfiak pedig mondtak neki, Ártatlanok leszünk ezen te esketésedtől, amelyel megeskedtél minket. Ha bejövünk mi erre a földre, közd everes fonalú zsinort ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsájtottál minket. Atyádat, anyádat, atyád fiait pedig, és atyádnak egész háza népét gyűjtsd be magadhoz a házban. És akkor, ha akárki kijön a te házadnak ajtajain, annak vére az ő fején lesz, mi pedig ártatlanok leszünk, mindannak vére pedig, aki te veled lesz a házban, ha mi fejünkön legyen, ha valakinek keze lenne az okom. Ha pedig megjelented ezeket a mi dolgainkat, akkor mi fel leszünk oldva az eskü alól, amelyel te megeskedtél minket. Mondta pedig Amaz, amint szóltatok, úgy legyen. Ekkor elbocsájtotta őket, és elmentek, és a vörös pedig rákötötte az zablakra. Látjuk azt, hogy Ráháb és a családja végül is hogyan fog megmenekülni. A megmenekülésüknek a módja az az volt, hogy fel kellett kösse Ráháb az ablakra ezt a vörös zsinort, amit kértek a kémek, hogy kössön föl. És abba az ablakba felkötötte Ráháb, ahol leengedte őket. Látjátok? Minden Isten iránti vágya ellenére, minden hite ellenére és a kémek ígérete ellenére elveszett volna Ráháb akkor, hogyha nem tesz a kémek kérése szerint. Nem maradt volna meg se Ráháb, se a házanépe akkor, hogyha ezt a zsinort ki nem köti az ablakban. Meg kellett cselekednie. A hitét, az Istenben való bizalmát, Isten embereibe való bizalmát, a cselekedeteinek kellett követnie, kellett, hogy a cselekedet, mint gyümölcs, ott legyen az életében, hogy felkösse azt a zsinót, hogy a megmenekülése biztos legyen. És a, itt megígérik a kémek azt, hogy amennyiben felköti ezt a fonalat, és begyűjti a családot abba a házba, akkor biztonságban lesznek. És a család mindaddig, amíg a. A házában marad a hitnek, a házában marad, addig biztonságba lesznek. De amikor kilépnek onnan, akkor már azért a kémek nem tudtak felelősséget vállalni. Érdekes az, hogy a akkori prostituáltaknak a házát külön jelölték a kananeusok, és még pedig úgy jelölték meg, hogy a, az ablakoknak a keretét pirosra festették, és a pirosra festett ablakkeretre, ablakkeretből kellett még kilógatni ezt a pirosra festett zsinort és ráhábnak. És annyira ott van az a jelkép ebben, ami az Egyiptomból való megmeneküléskor is látunk az első páska ünnepén. Ott is az izraeliek megmenekülhettek, az első szülöttek megmenekülhettek akkor, hogyha vért festettek az ajtófélfára, hogyha ott volt a vér. Amikor ezt meglátta az ítéletnek az angyal, akkor kihagyta azt a házat. És azok, akik abban a házban voltak, azok biztonságban maradtak. És látjuk ugyanezt a jelképet, mint Ráhábnak a házán. És ott van benne az az üzenet, hogy Isten mindenkit ugyanolyan módon fog megmenteni. Mindenkit az ő vére által fog üdvözíteni. A pogányokat is ugyanúgy, mint a zsidókat. Ráháp pogány volt, ne felejtjük, ő Kananeus volt, az ígéret földjére származott. És mégis Isten a megmenekülést ugyanúgy, ugyanolyan formában rendelte ki számára, mint a zsidóknak. Ami egészen figyelemre méltó az az, hogy Ráhápp hitt ezeknek a kémeknek. És ahogy mondták neki, hogy kösse ki ezt a zsinort, azonnal kikötötte. Nem várta meg azt, amíg Izraelnek a népe majd megjelenik, hanem ahogy leresztette a férfiakat, és ezt mondták neki, azonnal kikötötte ezt a zsinót, nem várta meg azt, amíg az Izrael serege oda, odaér. Azt láthatjuk majd később, hogy olvassuk a történetet tovább, hogy Józsué Ráháb számára és az ő családja számára a megmenekülést jelentette. Józsué volt a felszabadítója ennek a családnak, Ugyanakkor ugyanez a Józsué volt, egész Izraelnek az ítélője, az ítélő bírája. És hasonlóképpen Jézus is, akit ugye Józsué előrevetít, hasonlóképpen ugyanúgy a megmentőnk és a megváltunk, megváltója és megmentője mindazoknak, akiknek az életében ott van Jézus Krisztusnak a vére, akik bíznak abba, akik, akik alkalmazzák azt a vért az életükre akik ragaszkodnak hozzá, és ugyanakkor ítélő bírája mindazoknak, akik nem születnek újjá, akik nem bíznak ebben a vérben. A 22 es vástől azt látjuk, hogy elmentek a kémek, és eljutottak a hegyre, s ott maradtak három napig, amíg vissza nem tértek az üldöző. Keresték ugyanis őket az üldözők minden úton, de nem találták őket. Akkor a két férfiú visszatért, és leszálltak a hegyről, és átmentek a Jordánon, és eljutottak Józsuéhoz, a nun fiához, és elbeszéltek nekik mindent, ami történt velük. És mondták Józsuénak, bizony kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, és meg is olvadt már a földnek minden lakosa miattunk. Látjuk azt, hogy a kémek is hallgattak ráhát tanácsára, és úgy tértek vissza, hogy előbb, Elmentek három napra a hegyekbe, amíg az üldözők vissza nem értek. Ráháb minden bizonyal tudta és ismerte az üldözőknek a szokásait, és ezért tanácsolta a három napot fönt a hegyekben. És hogyha megnézitek a térképen Jerikót, azt látjátok, hogy a hegyek pontosan ellentétes irányba vannak. A, nem a Jordánhoz vezető keleti oldalon fekszenek a hegyek, hanem Jerikótól nyugatra, a Jordántól elfelemenő úton, találhatók. És annak érdekében, hogy a tanítványok majd a, annak érdekében, hogy a kémek átjussanak majd a Jordánon, először visszafele kellett menniük, fel kellett menniük a hegyekbe három napra, hogy biztonságba rejtőzzenek az üldözőik elől, és csak utána indulhattak vissza a Jordánon át, ahol várta őket már Izraelnek a tábora ezen belül is ugye Józsué, mert titkos küldetésben voltak, és látjuk, hogy Józsuéhoz visszamennek, elmondják mindent, ami történt, és közben felmerül a kérdés bennünk, hogy mi volt ennek a kém útnak a, az értelme, mit segítettek ezek a kémek a csataki, csatának a lefolyásában. Itt nyilván még a kémek sem tudták, hogy az ő jelentésük tulajdonképpen, amit hoztak Józsuénak, nem biztos, hogy olyan sokat fog segíteni majd a csata megtervezésében. De minden esetre elmondták Józsuénak azt, amire, amit Isten többször is el akart mondani Józsuénak, és el is mondott, amikor felkészítette, hogy ne féljen, mert ő vele van. Ráháb is azok, akik rettegtek Istentől a kananeusok földjén, az ígéret földjén, látták azt, hogy Isten Izraelában és látták azt, hogy beteljesít minden egyes szavát, amit megígér. És Józsuéhoz a kémek úgy jöttek vissza, hogy egy újabb bátorítást és egy újabb megerősítést hoztak. Látjátok, Izrael sokszor azért félt, mert nem látták, hogy Isten velük van, és nem látták azt, hogy milyen hatalmas dolgokat cselekszik. A kananeusok meg azért féltek, mert látták, hogy Izrael van Isten. Józsuének ez mindenképpen egy nagyon nagy megerősítés volt. És biztos ott volt a szívében a bátorítás, amikor ezt hallotta, hiszen Jerikó volt a legerősebb, leghatalmasabb városa az földjén, és nyilvánvaló, hogyha ez a város ilyen lelkülettel állt az izraeliekhez, nagyon jól jelképezték, képviselték az egész földjét. Nagyon úgy tűnt, hogy könnyű lesz ez a könnyű lesz az ígéret földjének a bevétele, egy ilyen ellenféllel szembe, akik rettegnek és félnek a támadóktól. Ráhábot, hogyha megnézzük, látjuk azt, hogy milyen szörnyű helyzetben volt Jerikóban, de azt is látjuk a hitvallásából, amit elmondott itt a 8-tól 11-es versekig, hogy Félte Istent, hidd benne, bízott abban, hogy Isten meg fogja cselekedni mindazt, amit ő ígért. Tudott Istennel, tudta azt, hogy miket cselekedett, és azt is tudta, hogy a szava szerint cselekedett. És nyilvánvaló volt a, a személyes megtérés is a szívében, amikor Isten minden hatónak ismerte el, és úgy döntött, hogy hozzá akar tartozni, úgy döntött, hogy azt akarja, hogy ez az Isten az ő Istene is legyen. És Majd fogjuk látni a hatos fejezetben, hogy valóban Ráhábot és a családját megkímélik az izraeli tábor, és csatlakoznak majd Izraelhez. A Isten, Isten emberei lesznek ők maguk, és ott volt a vágy a szívükben. Így Ráháb az egész igében és itt ebben a történetben példája annak az élő hitnek, ami Istennek nagyon-nagyon tetszik. Isten gyönyörködik az ilyen bizalomban és ilyen hitben, amit Ráhábban megtalálhatunk. Hogyha Zsidó 11-hez odalapozunk, ott látjuk azt, hogy Isten hogy emlékezik meg Ráhábról a hithősök között. A zsidókhoz azért levél 11-es fejezete, a, arról az élőhitről hitről szól, aminélkül nem lehet tetszeni Istennek. És ebben a fejezetben Isten külön kiemel egy pár embert, nem sokat, akiknek a hitéből tanulhatunk. És tényleg fontos megértenünk azt, hogy ebbe a felsorolásban név szerint nagyon kevesen vannak megemlítve. Nők közül meg nincs is megemlítve csak kettő. Az egyik Ráháb, és a másik pedig Sára. Csak ők ketten vannak felsorolva ebben a, ebben a listában, a hithősök között, név szerint. És különösen nagy hangsúlyt kap ez, hogyha belegondoltuk, hogy ebben a, ebben a listában kik nincsenek ott. Olyan sokan nincsenek ott ebben a listában. Ézsaiás nincsen ott ebben a listában, Jeremiás nincs ott. Dániel nincs ott, Illés nincs ott. Név szerint nincsenek ott, csak összefoglalóan azt mondja, hogy és a profétákról is még írhatnék, összefoglalóan. De Ráhábot külön név szerint megemlíti a 31-es versben, és ezt írja róla Isten. Hitáltal nem veszette Ráháb a paráznanő az engedetlenekkel együtt, befogadva a kémeket békességgel. Látjuk azt, hogy itt megdicséri Isten Ráhábnak, a benne való bizalmát, az élő hitét, hogy amiatt nem veszette Ráháb, mert bízott benne, amiatt kímélte meg ráhábot, és, és mint tudjuk a történetből a háza népét, mert Ráháb bízott Istenben, hit Istenben, és ez a hit nagyon tetszett Istennek, annyira, hogy itt a sok hithős között megemlíti őt. Aztán a Jakabhoz, Jakab leveléhez, hogyha lapozunk a kettes fejezetben, ott pedig Jakab arról beszél az egész kettes fejezetben, hogy a cselekvő hit az, ami üdvözít. Arról beszél Jakab, hogy, hogy a hit az kell, hogy cselekedetekkel párosuljon, mert ha nem, akkor az nem élő hit. Azt a példát hozza itt Jakab, hogy, hogy a, magában a test nem élő, Magában a lélek se semmi, de a lélek által élő test az, ami élővé tesz valakit, És így beszél az üdvösségről Jakab, hogy csak az az igaz üdvözítő hit, aminek a gyümölcse a cselekedet, ami cselekedetekben nyilvánul meg. És nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy Jakab nem arról beszél, hogy a cselekedetekből lehet igazulni. Nem arról van szó, hogy a cselekedetek azok a, az üdvösségnek a gyökere lenne, az alapja lenne, hanem a gyümölcse sokkal inkább. Hogy az az igaz hit, ami Istennek tetsző, Istennek kedves, az, az cselekedetekben nyilvánul meg. És itt a Jakab... 24-től, ha olvassuk -24 től ha olvasuk azt olvassuk hogy látjátok, tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan ráháb is, vagy nem cselekedetekből igazítatott -e meg, amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsájtotta ki. Amikor Jakab erről tanít a levelében, hogy szükséges, hogy a hitünk cselekedetekben nyilvánuljon meg, mert az az igaz üdvözítő hit. Kettő hoz: Az egyik Ábrahámnak a hite, amit itt az előtte lévő versekben említ, a 20-as verstől kezdődően, és a másik példa, amit említ, az pedig Ráhábnak az esete. A sok-sok lehetséges újszövetségi eset közül Jakab Ráhábnak az esetét választotta ki, és azt mondja, hogy, hogy ő, neki a hite, élő volt, mert cselekedetekben nyilvánult meg, azért, mert befogadta a követeket a házába, és másúton bocsájtotta ki. Az Istenben való bizalma, az Istenben való hite Ráhápnak úgy nyilvánult meg, hogy befogadta a követeket, és másúton kül küldte el őket. Ráháp valóban hitt Istenben, valóban bízott, és azért merte vállalni a kockázatát annak, hogy elrejti, a követeket a házában, és, és tanácsot ad nekik, és más úton küldi el őket, mert tudta azt, hogy Isten milyen hatalmas, tudta, hogy Istenbe bízhat. És különösen nagy hangsúlyt kap ez a, ez a cselekedete ráhátnak, az élő hitének ez a cselekedete, amikor, amikor oda tesszük Ábrahám mellé, hogy csak őt és Ábrahámot emeli két jakab levelében. Aztán Ráhábot még egy helyen említi az új szövetség, a Máté evangéliumának első fejezetében. A Máté evangéliumában Ráhábot Jézusnak a ősei között találjuk. És itt a Máté 1-ben, ahogy olvasjuk Jézusnak a nemzetségi táblázatát, látjuk felsorolva az őseit, és ebben a felsorolásban összesen négy, Asszony találunk felsorolva, az egyik ezek közül Ráháb. És arról olvashatunk itt, hogy, hogy Salmonnak a Salmontól született egy gyereke Ráhábnak, mégpedig ez a gyermek boáz volt. A négyes versben olvassuk ezt, hogy... Naáson nemzette Salmont, és az ötös versben Salmon nemzette Boászt Ráhábtól, és Boáz nemzette Obedet, rúttól, Obed nemzette Isait, és Isai nemzette Dávid királyt. Hogyha megnézed, akkor nagyon is közeli rokona volt Dávid királynak, Ráháb. Ez a paráznosszony, aki az élő hitével ilyen bizonyságot tett hogy ami Isten dicséretére méltó volt az új szövetségbe több helyen is. Azt látjuk, hogy Ráháb miután megmenekül, a csatában csatlakozik az Izrael népéhez, és itt azt is látjuk, hogy minden bizony a Salmonnak a feleségele, és egy valóban újjá életet élhetett a férjével, és ebből a házasságukból született a született boáz aki a vükapja volt Dávid királynak, és ugye tudjuk, hogy Dávid királynak a leszármazottja volt Jézus. Itt említi meg Isten az új szövetségben Ráhábot. Különösen nagy hangsúlyt kap megint, ha belegondoltok, hogy az egész új szövetségnek a legelső fejezetében, az már az ötödik versben ott van Ráháb, és meg van dicsérve, mint Jézusnak a felmenő rokona, és azt látjuk, hogy ezekben a új szövetségi feljegyzésekben az a közös, hogy Ráhábnak a hitét, az Istenben való bizalmát dicséri meg Isten. Itt a nemzetségi táblázatban is azt látjuk, hogy Ráháb annak ellenére, hogy Kananeus volt, úgy döntött, hogy csatlakozik Izraelhez, csatlakozik Isten népéhez. És hogyha tovább a nemzetségi táblázatot, ott látod, hogy Boász pedig rútot vette el, aki Moabita volt, szintén nem zsidó, de ő is úgy döntött, hogy csatlakozik Izraelhez. Ő is úgy döntött, hogy bízik Istenbe, és Isten gyermekévé lesz. És látjuk azt, hogy hogy a zsidókhoz írt levél 11-es fejezetében, Jakab levelében is Ráhábot a hitéért dicséri meg Isten, az Istenbe vetett bizalmáért, amit cselekedetekben mutatkozott meg. Itt nagyon sokan sokat vitatkoznak azon, hogy most Ráháb jó volt-e, hogy hazudott -e a királynak, a követeinek, vagy sem. Azt mindenképpen fel kell ismernünk, hogy a Józsué 2-ben Isten sem nem dicséri, sem nem fedezi el Ráhábnak a hazugságát. Nyilvánvalóan hazugság volt a, amit tett, amikor nem árulta el, hogy nála vannak még a követek. És az is nyilvánvaló a Biblia többi részéből, hogy a hazugságot az pedig bűnnek nevezi Isten. De mégis erről a bűnéről Ráhábnak nem tesz sehol sem említést az új szövetség. Ráhábnak csak a kincseit, az Istenbe vetett, tiszta, erős bizalmát és cselekedetekben megnyilvánuló hitét dicséri meg Isten. Sem a zsidókhoz írt levélben, sem a jakabhoz írt levélben, vagy jakab levelében nem az dicséri meg Isten, hogy hazudott, hanem azt, hogy bízott ő benne, és ez a bizalom cselekedetekben nyilvánult meg. És azt látjuk, hogy nagyon sok hibát, amit az Ószövetség feljegyez és őszintén beszél nekünk, embereknek a bukásairól, abból nem sokat látunk az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben mindig úgy látjuk az embereket, ahogy vannak, egy teljesen valós képet fest le róluk, de az Új Szövetségben, amikor Isten megemlékezik ezekről az Új Szövetségi szentekről, akik bíztak Istenbe, mindig egy, egy kegyelemmel teli képet látunk. Amikor Dávid királyról olvasod az új hogy ő Isten szíve szerint való ember volt, és aztán olvasod, hogy miket csinált Becsabéval, meg úriással, meg milyen dolgokat tudott elkövetni Dávid, akkor igencsak nehézséget okoz a fejedben egyeztetni ezt a kettőt, hogy hogy is jön ez össze, hogy Isten szíve szerint való ember, és ilyen szörnyű dolgokat cselekszik. Vagy amikor... Ábrahámról olvasunk, és olvassuk, hogy hogyan kételkedett Isten igéretébe, hogy belement abba, hogy segítsen Istennek, hogy az ígéretét be tudja teljesíteni. Erről említése se tesz az új szövetség. Sőt, azt mondja, hogy Ábrahámnak a hite Milyen nagy hit volt az. Pedig az új szövetségből látjuk, hogy nagy hit volt, nagy hit volt, de megingott. Meg eljutott egy olyan hely, helyzetbe, amikor úgy döntött amikor úgy döntött. Ábrahám, hogy segíteni kell Istennek, mert nem tudja beteljesíteni a szavát. De mégis az Új ennek nyoma sincs, és Isten barátjaként említi. Aztán ott van Lót is, akinek a igen kétes történetére úgy emlékezik vissza az Új Szövetség, hogy Lót az igaz ember. Ez megint elkezd gondolkozni az olvasó, hogy hát hogy lehet igaz ember, amikor miket csinált meg, mi történt vele az Új de meg kell értenünk azt, hogy Isten, amikor ránk tekint, ő minden bűnünket elfelejt, és Krisztusnak a vére elfedez minden bűnünket. És Isten nem úgy emlékezik, mi ránk sem, hogy felsorolja az összes bűnt, és akkor mellette mindazt, ami dicséretreméltó, hanem Isten a bűnt ezt valóban elfelejti Krisztus vérében. Teljesen megtisztít bennünket, és csak azokra a kincsekre, csak azokra a dolgokra emlékezik, ami kedvesek őnek ezt nagyon fontos, hogy megértsük, és azt hiszem, hogy ráhább esete pont erre mutat rá, hogy Isten bennünket valóban a cselekedeteink szerint ítél meg. És a 2 Korintus 5-ben olvashatunk arról az ítélőszékről, amiről Isten jutalmat oszt majd egy nap minden benne bízó ember számára. Ahogyan ott olvasunk az ítélet székéről, a Görögben a béma szót használja az ige, ami nem az elítélésnek a széke volt, hanem a jutalmazásnak a széke. Arról a trónról beszél ott az ige, ami az olimpiai játékokon is használtak, hogy a győztesek felvonultak ezelé, az ítélőszék elé, és a jutalmat, a, őket megillető koronákat, koszorukat kiosztották. És erről az ítélőszékről beszél a kettő Korintus 5-ben Pál, Beszél arról, hogy Isten meg fog bennünket jutalmazni egy nap. A cselekedeteinket elő fogja venni, megnézni, és azt szerint fog bennünket ítélni, jutalmazni. És fontos megértenünk azt, hogy az a jutalom, amit ott kapunk, az fogja meghatározni a mennyei helyzetünket, az, hogy a mennyben miket bíz ránk Isten. És ez nagyon fontos, mert az örökkévalóságunkról van szó. Nem mindegy, hogy Isten milyen jutalommal illet bennünket, mert nem mindegy, hogy hol fogjuk meg, milyen helyzetben, milyen állapotba fogjuk törteni az örökké valóságunkat. Az egykorintus Korintus 3-ban olvashatunk arról, hogy Isten minden cselekedetünket megítél majd, és mindazok a cselekedetek, amik értéktelenek az ő számára, azok el fognak égni. És amikor Isten majd ránk tekint a tekintetével, ahogyan írt róla, ír Jézusról János a jelenések könyvében, az egyes fejezetben, akkor Isten ahogy meglát bennünket azzal a tekintettel, szét fog égetni minden olyan cselekedetet bennünk, ami nem dicséretreméltó, méltó, aminek nincsen mennyei értéke. Ránk tekint majd és el fog égni minden, ami, ami pozdorja, ami széne, ami szalma, aminek nincsen mennyei értéke. És csak az egészen értékes dolgok fognak megmaradni, amik, amik Istennek örömet okoznak, amik megáldják őket, amit megáldja őt. És nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a cselekedeteinket azt úgy lehet osztályozni, hogy vagy deszka, vagy szalma, vagy pozdorja, vagy arany, vagy drága kő, vagy ezüst. De... Én úgy hiszem, hogy a cselekedeteink azok nagyrészt ilyen vegyes valamik, nem tudom megmondani, hogy mi. De úgy gondolom, hogy nagyon sok cselekedőntünkben van drága kő, meg arany, amiről nem gondolnánk. És nagyon sok olyan cselekedetünkben, amiről azt gondolnánk, hogy fú, hát ez most tiszta szívből csak Istennek csináltam. Abba is bőven van pozdorja, meg szalma, meg széna. A mi Istennek nem tetsző. És nagyon sokszor hallgatunk a Sátánra, aki megpróbálja megakadályozni azt, hogy bármit is tegyünk. És hallgatunk a, a becsapásainak, és figyelünk rá, amikor azt jutogja, hogy jó, ne csináld ezt, mert úgyis rossz indulattal teszed, nem tiszta a szíved, nem vagy kész erre. Először rendezni kellene a saját életedet utána tenni valamit. És akkor meggyőz minket a Sátán, hogy jó, akkor inkább ne csináljunk semmit, mert hát úgyse tiszta a szívből, van akkor meg minek, mert Istennek úgyse tetszik, úgy is elég. Pedig Jézus azt mondta Máté 10.42-ben, hogy még hogyha egy, egy pohárvizet is adunk egy gyermeknek, az, az akkor is megvan a jutalmunk a mennybe. És sokszor erre gondolva, úgy szándékosan is oda mennék a csaphoz, és engednék egy csomó pohárvizet, és osztanám szét mindenkinek, hogy kapjak jutalmat a mennybe. De aztán jön a sátán, és azt mondja, hogy Há, hát ez nem tiszta motiváció, mert ezt azért csinálod, hogy utalmat kapjál, amennyi beértel. És akkor nem csinálom. És a sátán megpróbál rávenni, hogy inkább ne csináljál semmit, csak üljél ott, vagy menjél haza, vagy olvassál, vagy nézzel a tévét, vagy ne csinálj semmit, mert úgy is, hogyha nem tiszta szívből jön, akkor nincs értelme. De látod, igazából teljesen tiszta szívből nem jöhet semmiféle cselekedetünk, mert bűnös testben élünk. És hiszem azt, hogy minden cselekedetünkben, ott van a testiességünk, ott van a büszkeségünk, ott van a, az elszálltságunk. Ugyanakkor Isten ezt tudja és látja. És tudja azt, hogy minden cselekedetünkből minden rossz motivációt, minden rossz dolgot ő ki fog Égetni. nem fog azokról megemlékezni, és biztos vagyok abban, hogy Isten sokkal jobb válogatást tud csinálni az életünkben, mint mi magunk tudnánk, és nem szabad engednünk azt, hogy a sátán meggyőzzön bennünket, hogy hát, inkább ne csináljál semmit. Isten azt mondja, hogy, hogy ő meg fog bennünket jutalmazni egy nap azokért, a cselekedetekért, amiket teszünk, és ez a jutalom fogja meghatározni azt, hogy az örökké valóságban hogyan fogunk élni. És mindenki tud jutalmat szerezni, mindenkinek megvan a lehetősége, a képessége rá, akkor, hogyha figyel Istenre, hogyha engedi, hogy Isten használja ott olyan formában, és akkor, amikor Isten szeretné. És érdemes ezeket a jutalmakat gyűjteni, mert ez, ez fogja az örökké valóságunkat meghatározni, nem azt fogjuk csinálni, hogy eltesszük magunknak a jutalmakat és kiállítást rendezünk belőle. Azt látjuk, hogy a, a vének és a trón előtt leborulva visszahagyják a koronáikat Istennek, és azt mondják, hogy te vagy méltó, te vagy az, aki méltó vagy erre a jutalomra, én nem is, nem is vagyok méltó rá, miért kapom én ezt? Istent annál jobban állhatjuk és dicsérhetjük majd, minél nagyobb jutalmat ad majd Isten nekünk, annál többet tudunk majd visszaadni neki. És Ráhábnak itt a hazugságát feljegyzi, az igen, nem dicséri, meg nem is fedezi el, de Krisztusnak a vérében nyilvánvalóan megtisztult ez a cselekedetel. Ráháb nem nagyon hallott olyan részletesen Istennek a beszédeiről, mint az izraeliek. Lehet, hogy nem is gondolt át az egész cselekedetét, de lehet, hogy nem is tudta, hogy ilyen esetben hazudni esetleg Istennek nem tetsző dolog lenne. Mi viszont tudjuk azt, hogy az igében Isten teljesen felhívja a figyelmünket arra, hogy vigyázzunk arra, hogy milyen ki a szánkból. A hazugságot ezt elítéli, a hamis beszédet elítéli. Ettől függetlenül nem szabad, hogy engedjük azt, hogy a sátán meggyőzzön minket, hogy Inkább ne csináljunk semmit, hogyha nem tudjuk teljesen tisztán csinálni, mert nyilván teljesen tisztán nem fogunk tudni semmit se csinálni. És itt van egy nagyon fontos tanulság, amit szintén meg kell, hogy értsünk, és el kell, hogy rejtsünk a szívünkbe. Az pedig az, hogy Isten bűnös embereket használ. Ha Isten csak tökéletes, meg jó, meg neki teljesen odaszánt, és teljesen szent életeket élő, embereket tudna használni, akkor nem történne semmi a Földön. Nem haladna az ő munkája előre egy tapottat sem, mert ilyen emberek nincsenek. Mindennyiunkban ott van a testnek az a testiesség, ami felfelüti a fejét. Van, akinél többször, van, akinél kevesebb szár. De mindenkiben ott van a testiesség. És Isten nagyon sokszor, a bűnünk ellenére, a hibáink ellenére, a hiányosságaink ellenére használ minket. Amit a sátán ismét fel tud használni arra, hogy elhitesse velünk, hogy ha Isten használ minket, akkor jók vagyunk, akkor jól csinálunk mindent, akkor tökéletesek vagyunk, és ez megint nem igaz. Nem szabad ezt elhinnünk. Teljesen tisztába kell lennünk a hiányosságainkkal. Ha bűnt követünk el, azt fel kell ismernünk, meg kell abból térni, nem szabad azzal megigazítani a saját életünket, vagy cselekedetünket, vagy a bűnben való élésünket, hogy de hát Isten használ engem. Isten fog használni, tud használni a bűnöd ellenére, a bűnösséged ellenére, a hiányosságaid ellenére, a hazugságod ellenére, bármi legyen is ez a hiányosság, bármi is legyen ez a bűn. Mert Isten sokkal jobban szereti azokat az embereket, akiket rajtad keresztül el akar érni, hogy sem a te bűnöd megakadályozza azt, hogy eljusson hozzájuk azokhoz az emberekhez az örömhír, akik felettéget használ. És ezt nagyon fontos megértenünk, mert hogyha ezt nem értjük és nem látjuk, akkor az ellenség egy olyan hamis képben tart bennünket, ami arról szól, hogy én, Biztos, hogy Istennek oda szánt jó életet kell, hogy éljek, hiszen néz meg, hogy hogy használ engem. És egy hamis állapotba ringat minket, megóvva minket attól, hogy megtérjünk Istenhez. Megóvva minket attól, hogy a hiányosságainkat Isten befedezhesse, kiegészíthesse. Megóvva minket attól, hogy növekedjünk ő benne. Nagyon oda kell erre figyelnünk. És itt a végére ki is derült a kémeknek az igazi küldetése. Hiszem azt, hogy, hogy Józsué Isten előtt volt, úgy, ahogy Mózessel együtt mindig ott volt Isten előtt. Mindig kérte az ő vezetését. És hiszem azt, hogy Isten vezetése szerint küldte ki ezeket a kémeket. És nyilvánvaló az egyik küldetése a kémeknek az volt, hogy Józsuét továbbra is megerősítsék abban, hogy hogy valóban Isten, ha vele van, be, és vele van, befogja teljesíteni az ígéreteit, és félelmet ültet az ellenség szívébe, még mielőtt átmennének a Jordánon. De aztán volt egy másik küldetésük is a kémeknek, amiről lehet, hogy konkrétan sem Józsói nem tudott előzőleg maguk a kémek meg egészen valószínűleg nem tudtak róla. Ez pedig az volt, hogy Isten el akarta vinni ezeket a kémeket ráhához. El akarta vinni, ehhez az asszonyhoz őket, hogy Ráhábnak hirdessék a jó hét, hirdessék a, azt a szabadulást, ami Istenben van. És Isten felhasználta ezeket a kémeket arra, hogy Ráhábot Istenhez vezessék, hogy megerősítsék azt a hitet, ami ő benne volt, hogy bizonyságai legyenek Istennek ezen a földön. Istennek sokkal nagyobb terve volt ezekkel a kémekkel, mint ahogy a Józsué megálmodhatta volna, vagy mint ahogy a kémek megálmodhatták volna. És fontos felismernünk azt, hogy nagyon sokszor mi se tudjuk, hogy mit csinálunk. Istennek sokkal nagyobb tervei vannak mi velünk. Sokkal nagyobb elképzeléseik vannak, elképzelései vannak arról, ahol vagyunk, amit dolgozunk, ahol élünk. Mi lehet, hogy azt gondoljuk, hogy valahol diákként, vagy, vagy um, bármilyen um, munkahelyen dolgozóként dolgozunk, és, és tényleg az ő dicsőségére, meg az ő szíve szerint akarunk élni. De Istennek ennél sokkal nagyobb terve van. Az a terve, hogy bennünket tanúként, róla való bizonyságként használjon. Ezek a kémek biztos meg voltak győződve, hogy nagyon fontos kém feladatokat látnak el, benné sokkal fontosabb feladatot láttak el út közben, nem is tudva róla. Bizonyságot tettek Ráhábnak, Ráhábot Istenhez vezették, és Isten felhasználta őket arra, hogy közelebb kerülhessen ez az asszony őhozzá. És Isten ugyanígy, ilyen módon fel akar bennünket is használni arra, éppen a, oda, ahol a helyezett minket ott, arra, hogy embereket közelebb hozzunk őhozzá, hogy bemutassuk nekik, mi hatalmas Istenünket és megváltunkat, és hogy tudja mindenki azt, hogy Jézus vérében van lehetőség a szabadulásra, és mindenki jöhet hozzá, legyen akár pogány, akár zsidó, akár prostituált, akár jó módu, bárki jöhet hozzá. És érdekes az, hogy Isten látta, hogy egész Jerikóban ez az egyetlen asszony, aki hozzáfordulna. Visszaemlékezhettek arra, hogy Isten és az egymózes 15 be mondja, hogy még akkor azért nem adta a földet Ábrahámnak, mert még nem lett teljes a bűnük az ott élő embereknek. Isten tudta, hogy ezek az emberek az ígéret földjén elfordulnak fordulni tőle, és annyira megkeményítik majd a szívüket, hogy már nem tudnak Istenhez visszafordulni, mert nem is akarnak. És mindennek az ismeretében látni azt, hogy van -e egy parázna ez egész ígéret földjén, aki majd Istenhez fordul. Jerikóban eg egészen biztosan, hogy ő és a népe volt, voltak egyedül azok, akik Istenhez fordultak. Nagyon nagy, nagyon nagy dolog ez, hogy megértjük, hogy Ráháb egy parázna nő, egy prostituált, akiről senki se gondolta volna, hogy valaha is Istenhez fordul. Ő volt az, aki Istenhez fordult, és Istennek a szabadítását fogadta és ugyanígy Isten senkiről nem mondott le, és mindenkinek kegyelmet ad, és esélyt ad, és elküld embereket hozzá, elküld bennünket, az ő embereit, a gyermekeit, azért, hogy bizonyságok és tanuk legyünk ezeknek az embereknek az életében. És akar bennünket használni, szeretne bennünket használni. De úgy, ahogy Józsuének, a kémeknek, vagy az egész Izraelnek menniük kellett ezekben az ígéretekben, előre kellett lépni, hitben ki kellett lépni, és járniuk kellett, hogy Istennek a tervét beteljesítsék. Ugyanúgy nekünk is ezt meg kell tennünk ahhoz, hogy Isten ígéreteinek a bőségeibe tudjunk élni. Beszéltünk arról, hogy ez az egész könyv arról beszél, hogy Isten minden mennyei áldás nekünk adott már a Krisztusban, de ezekben nem fogunk egészen addig élni, amíg nem lépünk, amíg nem megyünk oda, amíg nem akarunk ezekben lenni. És Krisztusban, az ő vezetésében, az ő irányítása alatt, ezekben mind-mind győzedelemben és nyugodalomban élhetünk minden harc és háborúság és küzdelem ellenére. És fontos, hogy így menjünk előre hitben, ahogy ezek a kémek is először léphettek az ígéret földjére, az új nemzedék közül, hogy meg tudjuk élni mindazt, amit Isten eltervezett számunkra, ami sokkal több, mint amit mi gondolnánk, vagy amit mi el tudnánk képzelni. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked azt, hogy a te ígéreteid, azok olyan gazdagak és bőségesek. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy te nem csak ígérgelsz, hanem Te meg is tartod a szavadat. Dicsőség neked, Uram, azért, hogy bízhatunk Te benned, és Te a kegyelemnek és a megváltásnak az Istene vagy. Köszönjük, Uram, hogy a Te drága véred az, ami életben hagy bennünket. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy a Te benned való bizalom, a Te való hit az, ami éltet minket. Uram, szeretnénk olyanok lenni, mint amilyen Ráháb volt, akinek a hite cselekedetekben nyilvánult meg, aki olyan erősen, olyan stabilan bízott benned, hogy képes volt ez szerint cselekedni. Uram, így szeretnénk bízni Te benned, a Te szavaidban, a Te hatalmas cselekedeteidben, a Te lényedben. A duram, hogy a mi hitünk, a személyes életünkben gazdagon teremje a hitünkről való bizonyságokat. Neked tetsző, neked kedves cselekedeteket. És köszönjük, Uram, neked azt, hogy egy nap, amikor majd ránk nézel, amikor szemtől szembe találkozunk veled, akkor nem a bűneinket és nem a hiányosságainkat fogod látni. Pedig tudjuk, Uram, hogy sok van abból. Hanem, Uram, te majd ránk nézel, és azokat a drága kincseket látod, amiket mi el se tudunk képzelni, hogy mik meg milyenek vannak bennünk. Uram, vágyunk arra a napra, amikor megláthatunk teljes dicsőségedben, amikor majd megjutalmazol bennünket. És Uram, ez a, ez a vágy, csak betöltél szívünket, és vágyunk arra, hogy ezeket a jutalmakat, ezeket a dicséreteket visszaadhassuk Te neked. Hát, uram, egyedül Te vagy ezekre méltó. És köszönjük Uram neked azt, hogy a Te egyelmedben, a Te dicsőséged teljességében állhatunk majd meg előttedni ez a, egy napon. Szeretnénk, Uram, ragaszkodni Te hozzád, és bízni Te benned. Óv meg minket, Uram, attól, hogy a saját gyengeségünkre, testiességünkre támaszkodjunk. Hóv meg minket, Uram, attól, hogy ne lépjünk előre, ne menjünk hitben előre a sátánnak a, a javaslatai, meg a, a meggyőzései miatt. És óv meg minket, Uram, attól is, hogy túlságosan elbizakodva, ne lássuk tisztán a saját helyzetünket. Uram, szeretnénk úgy látni, ahogyan ráhább is látott a hit szemeivel. Látni saját magunkat, a saját állapotunkat józanul. Látni téged, a te állapotodat, a te hatalmadat, a te kegyelmedet józanul. A te írgalmasságodat és a te igazságodat. És látni azt, hogy mennyire nagy bizalommal lehetünk Te irántad, Uram. Add Uram, ezt a józanságot a szívünkbe, és köszönjük, hogy Te a szeretetnek, az erőnek és a józanságnak a lelkét, és nem a félelemnek a lelkét adtad a szívünkbe. Segíts, Uram, járni a Te hited szerint, Te benned való bizalom szerint, hogy tudjunk Terát tekinteni, és megfutni az előttünk lévő küzdőteret. Terád, aki a hitnek a legnagyobb példája voltál, Uram. Te, aki szerezted a hitet, aki, aki hoztad a hitet, és Te vagy az, aki be is végzed, Uram. Terát tekintve akarunk futni, Uram, hitben járni a Te a fiad nevében kérünk. Amen. Amen.